Så småningom tog trappan slut och det stod på vinden. Alldeles mörkt var det där, så när som på en liten molnstrimma som föll tvärs över golvet. Det suckade och pep i alla vrår när vinden blåste in genom springorna. –Hej alla gass där! skrek Pippi. Men om det fanns någon gass där så svarade han åtminstone inte. –Var det inte det jag kunde tro? sa Pippi. De har gått på styrelse sammanträde i spök- och gasteriföreningen. En suck av lättnad undslapp Annika och hon hoppades att det här sammanträdet skulle räcka riktigt länge. Men just då hördes ett förfärligt läte bort ifrån ett hörn av vinden. <skratt> läte och ögonblicket efteråt såg Tom ingen något komma susande mot honom i dunkel. Han kände att det fläktade till honom i pannan och han såg något svart försvinna ut genom ett litet fönster som stod öppet. Han skrek i himlens sky, en gast, en gast! Och Annika stämde in. Den stackaren kommer för sent till sammanträdet, sa Pippi. Om det nu var en gast och inte en uggla... Förresten finns det inga gastar, fortsatte hon efter en stund. Så ju mer jag tänker på det, ju mer var den uggla. Den som påstår att det finns gastar ska jag vrida om näsan på. Ja, men det sa du ju själv, sa Annika. Ja, så gjorde jag det, sa Pippi. Då ska jag minst han också vrida om näsan på mig. Och hon tog ett stadigt tag om sin egen näsa och vrid om. Efter detta kände sig Tommy och Annika lite lugnare. De var till och med så modiga att de vågade gå fram till fönstret och titta ut över trädgården. Stora mörka skyn dröjde förbi på himlen och gjorde sitt bästa för att skymma månen och träden susade. Tommy och Annika vände sig om, men då, åh, oh, så förfärligt, då såg de en vit gestalt som kom emot dem. Ett spöke skrek Tommy vilt. Annika var så rädd så hon kunde inte ens skrika. Gestalten kom allt närmare och Tommy och Annika kramade varandra och blundade. Men då hörde det i spöket säga. Titta vad jag hittade! Pappas nattskjota låg i en gammal sjömanskista här borta. Om jag lägger upp den ner omkring så kan jag faktiskt ha den. Pippi kom fram till dem med nattskjota en slafsande om bena. Åh, oh, Pippi, jag kunde ha dött av förskräckelse, sa Annika. – Ja, men natt skjuter inget farliga, bedyrade Pippi. De bits inte annat än till självförsvar. Pippi bestämde sig nu för att genomsöka sjömanskistan ordentligt. Hon lyfte fram den till fönstret och slog upp locket så att det sparsamma mångljuset föll över innehållet. Där låg en hel del gamla kläder som hon räckte ut på vindskolvet. Vidare låg där en kikare, ett par gamla böcker tre pistoler en värja och en påse med guldpengar Tiddly-pom and Piddly-dee sa Pippi med låtet så spännande sa Tommy Pippi samlade ihop allt samman sin nattskottan och så gick de ner i köket igen Annika var mycket nöjd med att komma ifrån vinden lut aldrig barn hans skjutvapen sa Pippi och tog en pistol i värdarnas handen. I annat fall kan det lätt hända en olycka sa hon och tryckte av båda pistolerna på en gång. Det där smällde duktigt sa hon och tittade upp i taket. Det syntes två hål där kulorna hade gått in. Vem vet sa hon, kanske kulorna har gått tvärs igenom taket och träffat någon av gästerna i binen. Det ska lära dem att tänka sig för lite när de härne stämnar sig tillgång och skrämas som oskyldiga barn. Men det ber om de inte finns så behöver de väl inte skrämma folk från vettet för det skulle jag tro. "Men ni har varsin pistol förresten", frågar hon. "Tom vi blev härn för och Annika ville också gärna ha en pistol bara den inte var laddad. Nu kan vi bilda ett rövaband om vi vill", sa Pippi och satte kikaren för ögonen. Men den här kan ju nästan se lopparna i kidamirka tror jag fortsatte hon. Den blir också bra att ha om vi ska bilda rövaband. Just då bultade det på dörren. Det var Tommis och Annikas pappa som kom för att hämta hem sina barn. Det var läggdags för länge sen påstod han. Tommi och Annika fick brått att tacka och säga adjö och samla ihop sina tillhörigheter, flöjten och bråschen och pistolerna. Pippi fyllde sina gäster ut på verandan och såg dem försvinna ner i trädgårdsgången. De vändes om och vinkade åt Pippi. Ljuset inifrån föll över henne. Där stod hon med sina styva röda flätor och i sin pappas nattskorta som slafsade om fötterna på ena. I ena handen höll hon pistolen och i den andra värjan. Hon skyltrade med den. När Tommy och Annika och deras pappa kom till grinden hörde de att hon ropade något efter dem. De stannade och lyssnade. De susade i träden så att de knappt kunde höra henne. Men de hörde i alla fall. Jag ska bli sjörövare när jag blir stor, skrek hon. Ska ni det?